I veckans avsnitt så kommer vi i spelsnack att prata om spelen Creepy Road, The Bard's Tale, Remastered and Resnorkeled, och Tom Clancy The Division 2, Öppna Betan. I nördsnack så kommer vi att prata om Anthem, crash konsoler, Pokémon, Sword and Shield-trailen och om boken Sebastian Bach, 18 and Alive in Skidrow eller Mitt liv och Skidrow. Det är avsnitt 174 av Abit of Nerdiness. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Byte och är som är färnan Ja Och vi hoppar väl rakt in i spelsnack Och färnan du är äntligen klar med Bard's Tale Ja visst, ja visst Riktigt nöjd med mig själv till och med Faktiskt att jag tog mig igenom hela Med tanke på hur eh, Ska man säga det, det var inte krångligt men däremot så hade det Sina brister Om Okej. du spelade på en vita förstås För några av, några av knapparna är ju såklart har man ju involverat de här jävla touchskärmarna överallt okay. som sitter på den. För det här är en av de, det här är nog faktiskt det enda negativa med spelet i sig jag har faktiskt. Är just att jag, de som kommer ihåg så pratar jag om att du kan ju frammana kompanjoner i spelet. Så att du hela tiden har massa minions med dig som kan slåss och så åt dig. Mm. Och för att få fram de här, för att kunna välja vilken du vill ha så använder du antingen right-knappen eller left-knappen eller touchpaden bakom. För att då välja, så okej okay, jag vill ha en healing-karaktär typ eller en, en skyddande karaktär. Ja men bra, då tar jag right-knappen. Jag vill ha eh, byta vapen, ja då tar jag L-knappen. Vill jag ha mina super-abilities, ja då tar jag den vänstra delen av touchpaden i bak- och vill jag ha attackerande fi eller attackerande minions- då tar jag den högra delen- av touchpaden i bak. Och det har varit- e jag har varit mitt i fighter- där jag helt plötsligt- utan att jag själv kommer på det- har nuddat touchpaden- med något av mina fingrar- som håller konsolen uppe i handen. Mm. Så att jag hela tiden- måste trycka bort dem- och sen komma in i fighten igen. Men det är också som sagt- det är bara ett bekymmer som dyker upp Om du spelar det på vitat mm. eh, Annars klockrent Asroligt Verkligen, jag älskar slutet Så för alla er som har skaffat det Och håller på att spelar Spelar det, se till att komma till slutet För det kommer en riktigt schysst twist där Det finns Jag gissar på att det finns multiple endings Dessutom eh, jag, har in, jag har sparat precis innan slutet Så jag tänkte jag ska testa alla endingserna men eh, en stor tumme upp för uh, absolut. Har man ett vita så tycker jag man borde skaffa det här faktiskt. Mm. Men det här var ett äldre spel. Eller hur var det? För det här var väl ett ny... Alltså, så vitt, nu har inte jag all den, jo men vänta, jag kanske kan göra så här för att få tillbaka det. Hur som så, ja det, det finns många spel som heter The Bard's Tale dessutom. Okay. Och det har funnits i många inkarnationer, jag tror till och med det var ett brädspel från allra första början. Okej. Okay. Eh, men det här är ett ja, remastered eh, variant som kom ut för, kan det vara 2010 kanske, jag försöker hitta det nu bara. Men den är ändå eh, lite år på nacken Ja, ah, ah, okej okay då. Remastered and Resnorkled, som det här så fyndigt heter, kom faktiskt ut i augusti 2017. Okej. Okay. Eh, men jag misst, om jag inte kommer ihåg fel så kom de, de, den, det spelet som är Remastered, kom ut 2010 om jag inte minns helt fel. Mm. Känns det väldigt gammalt eller tycker du, du håller upp än idag? Äh, du säger att det är roligt ja, med hur och sen mekaniken och sånt och allt runt om. För jag, jag har sett bara någon trailer tror jag och det såg väldigt gammalt ut om jag säger så. Men utöver det, håller det upp än idag? Ja, men det tycker jag. Jag, vet, jag har ju inte testat det här på PS4. För där misstänker jag att det kommer att kännas jättegammalt. Okay. Däremot, när du kör det på vitat, handhållet så. Det, visst, det känns kanske inte som det nyaste. Men det håller, det håller ju samma standard som det mesta annat jag, andra jag har spelat på vitat. Så där stör mm. det mig inte alls på samma sätt. Nej, nej. Nej, men det är bra att berätta och allt i alla fall. Ja, det är skitroligt. Och just det här att Barden springer runt hela tiden och vill inte göra det du, det du faktiskt ska göra. Allt han är ute efter är att få dricka sprit och träffa kvinnor i stort sett. Han, mm, okay. han, han vill inte göra någonting. Han, han, <laughs> hela tiden så vill ju det här questet på... Eller, questet. Hela uppdraget är ju att rädda en prinsessa som har blivit okay. fasttagen. Och... Och hon dyker upp i sån här astral body. Hon bara dyker upp framför dig. Hon är någon häxa av något slag. Okay. Och så berättar hela tiden så här. Ja men du, du måste besegra de här tre tonen. För att kunna släppa mig fri. Ja okej okay, säger han i början. För att hon är ju skithet enligt honom. Ger sig iväg till första tornet. Och när, när han väl har besegrat det tornet så bara, åh, då dyker hon upp igen och bara säger, åh, nu måste du åka och hämta det här innan du kan ge dig till nästa torns. Bara, men vad fan, det var inte det här jag skrev upp på. Nu, vill, Nej fan, det här skit jag i, Det här kan jag inte hålla på med. Mm. Det är mycket sådana grejer och det gör det jätteroligt, faktiskt. Mm. Ja, men härligt. Kul att du är klar med det då. Ja. ja. Kommit igenom det hela. Eh, innan vi går in på det vi båda har spelat så tänkte jag ta upp, jag har spelat lite, lite av Division 2, öppna betan. Mm. Varför jag spelar så mycket lite av det är för att Jag har aldrig fastnat i Division-spelen Jag har försökt, jag har så oerhört mycket gott om dem, att man ska spela tillsammans Och allting Men det är någonting som jag inte kommer in i riktigt uh, Division 2 Det är jättesnyggt, det måste jag säga Oerhört vackert Och det finns väldigt mycket Vad ska jag säga Mekanik bakom det hela som gör att du har din personliga karaktär, inte bara utseende och sånt, utan när du levlar upp, om vi jämför med typ Anthem och sånt där, där du väljer en klass, här är det mer att du har din karaktär, och sen får du ett enda stort träd av olika uppgraderingar och du kan välja från alla men du liksom, så du kan bygga upp din karaktär, vara specifik på någonting, eller lite plocka lite från allting och det gör ju att du blir inte låst av en sorts liksom karaktärsinriktning utan här, du får möjlighet att välja helt själv vad du vill ha. Du har ju ordentliga, vad ska man säga, uppgraderingar som Ge dig någonting specifikt. Sen har du sånt som bara ligger i bakgrunden. Som kanske gör att du skjuter hårdare med det här vapnet. Du har mera skott hela tiden och liknande såna här små grejer. De stora uppgraderingarna kan vara. Som jag, den jag tog när jag testade i betan. Var att jag tog upp en turret. En liten turret jag kunde sätta precis framför mig. Eller kasta iväg en bit. Och den stod och sköt hela tiden. Och det är liksom första uppgraderingen jag kunde ha. Den var ju klockren. Vad det är som gör att jag inte riktigt gillar det här spelet. Eh, 1 är ju. Ja, det är ganska öppen värld, helt okej. Okay. Men det är just skjutmekaniken, det som hela spelet går ut på. Jag gillar inte hur det känns. Det här är tredjepersonskjutare. Men eh, liksom just själva skjutmekaniken känns alldeles för liksom fladdrigt. Och jag får inte känslan av att jag träffar fienden ordentligt. Utan jag ser deras liv ibland hoppa ner lite, men det är alldeles för fladdigt för att det ska kännas som att det här ordentliga dunsen varje gång man träffar ett skott att jag, som man får i många andra skjutspel liknande, att jag känner liksom rekylen i vapnet och jag ser skotten träffa ordentligt det får man inte här och eftersom sikten och sånt är inte jättebra eftersom allt är i tredjepersonsskjutare så du ser ju liksom uppifrån, lite snött bakom och sen när du zoomar så zoomar du in över axeln du ser ju inte hela siktet liksom direkt in som till exempel en man flyger runt och så kan man hoppa och sikta in och då tar du upp vapnet mer ordentligt sånt där. Det händer ju inte här. Så det är så här små grejer som gör att jag inte kommer in i mekaniken. För världen ser intressant ut. Storyn och sådär, berättelsen de liksom bygger för en ser skit snyggt ut. Liksom hitta olika vapen, uppgraderingar, allting, det är ju väldigt intressant. Men jag har helt enkelt med det här demot och just bara den där känslan av skjutandet gör att jag inte kommer in i spelet och det är ju det hela spelet går upp på. Så jag har demot och jag kommer inte skaffa riktiga spelet heller utan det var den känslan jag fick. Och det är väldigt synd för det var ju snyggt och första grejen man kom in i du liksom började i spel och sen första är det att du går upp till Vita huset. Det är här sista stronghold ni har typ. Och det var ju kul att springa runt och hitta grejer där men så världen ser ju inte intressant ut. Det är bara jag kunde tyvärr inte komma in i det. Det är därför jag tänkte bara ta upp den jättekort. Mm. Mm. Uh, men det vi har spelat då istället det är att vi har spelat Creepy Road utvecklad Groovy Milk. Utgivningsdatum var 18 maj 2018 på PC. Och första mars 2019 till PS4, Xbox One och Nintendo Switch. Ooh. Och det här är en 2D-shooter on-rail-shooter nästan. Gå från vänster till höger Skjuter ner fienden där och ska. Står det ju när du är en truckdriver. Lastbilschaufför ut och åker. Du ska äntligen få komma hem till din by. Där även din flickvän. Som är en cirkus. Eh, hon är, tränar Pandor på en, cirk, en här Resande cirkus. Så hon är, cirkusen ska äntligen vara i staden. Och du ska komma hem så att ni äntligen kan få träffas. Från ingenstans hoppar ut en björn och kraschar rakt in i din lastbil. Du kraschar, du måste därifrån vandra till staden och försöka hitta din älskling. Angela tror hon heter. Men allt är inte som det ska. Det kommer mördande kaniner. Det kommer grisar på två ben med vapen. Det kommer björnar cyklandes på enhjulingar och försöker slåss, alltså det är hur stört som helst det är så mycket som kommer och attackerar och senare i spelet så möter du hobos du är hillbillis, det är allt möjligt det är så sjukt spel där. men du ska bara skjuta ner allt och ta det vidare steg för steg spelet grafiskt oerhört skärmigt. musiken texten när de skriver Oerhört skärmigt. Allt är så jäkla läckert. Allt är, och jag gillar settingen som fan. Eh, olika karaktärerna, fienderna, allting är skitsnyggt gjorda. Det som är eh, kanske positivt för några men inte riktigt för mig Det är att spelet är så inåt helvetet svårt. Det Första banan var ganska lätt. Redan på andra banan, då vill man nästan ge upp för det är så förbannat svårt. Och den är inte, den har Checkpoint som tur är efter halva banan Ungefär, men att bara ta sig till Första checkpointen, det är inte Lätt, och så bossar och allt Möjligt och slänger in Sjukt jäkla svårt, vad tycker du Om spelet det du uttestade? Alltså jag kan ju bara hålla med om att det ser ju Fantastiskt, alltså det ser Riktigt coolt ut mm. det, det, det, är, det är verkligen men det, det är snyggt och det. Tycker ändå att de gör det riktigt Bra dessutom. Alltså det är, man, man fastnar i det på något vis. Bara det lilla. För då det är ju en, det ju ett intro, eller vad man ska kalla det på, där, där han kör på den här Björnen, eller vad fan det är för någonting. Som äh, men man, man verkligen vill fortsätta. Man vill vara kvar där liksom. Mm. Och så kommer du in i det här själva, själva spelet, då, om man säger, då, in i första banan. Och precis som du säger, första banan är ju jättesnäll och trevlig. Du får plocka upp, jag tror du har en revolver från början Du springer ut och får skjuta Första banan är ju i stort sett bara Börja springa och sen är det bara skjuta så fort det dyker upp någonting Det är ju inte svårare än så, egentligen Sen när man kommer till bana två där alltså, Och jag är ju en sån som fastnar för såna här grejer eh, Faktiskt, tyvärr, ska jag säga För sen blir det så fruktansvärt många fiender Och de kommer överallt ifrån det är ju inte bara att det kommer rakt framifrån och bara går emot dig som döda zombies utan de jävla kaninerna kommer hoppande som galningar Den här jävla björnen dyker upp nu och då från ingenstans Och bara cyklar över dig i stort sett Och du har inga möjligheter, jag har inte kommit på möjligheten i alla fall än Hur fasiken du ska undvika honom egentligen mm. Jag misstänker kanske att man behöver ducka eller någonting precis när han cyklar förbi. men Grejen skit, är att då. du kan inte hoppa över honom. Nej. Han hoppar ibland och då kan du ducka, men det är inte alltid. Ofta kör han bara rakt över dig och du har ingenting att göra mot det. Precis. Nej, jag vet, precis. Och under tiden så självklart så plockar du upp olika vapen, olika ammos. Jag tror du får försöka. jag tror det dyker upp lite hamburgare och prylar så du får tillbaka ditt liv. Alltså, jag, jag gillar det som fasiken, men just det där att var beredd på att det är oförlåtande fruktansvärt fort alltså. Mm. Det, det, det, jag tror att det är... När jag, när jag körde här hos dig så tror jag faktiskt att jag kom inte riktigt fram till första checkpointen ens på bana två där innan det började bli riktigt, riktigt svårt. Mm. Så att jag, jag vet faktiskt inte mer. Jag tror jag tog mig igenom andra banan och fick börja på tredje. Men mm. det, är också, det är också det längsta jag kom överhuvudtaget. Men jag gillar det som fan för du kan verkligen... Hitta ett mönster i det när du får repetera så pass många gånger. Att du faktiskt kan testa olika vapen. Testa vilket som är mest effektivt för att rensa upp. För det är ju också så att när fienderna har passerat dig. Så är det ju inte bara så att de kommer att alltså sluta eller sluta försvinna. Eller sluta försvinna. Sluta och vara där. Utan de kommer ju komma tillbaka sen i alla fall såklart. Mm. Om du inte lyckas ha ihjäl dem. Och som att det inte var nog... Så skickar de ju en massa, jag vet inte vad det är Halvdöda fiskmåsar på dig Som kommer och kastar, vad är det? Svärdsfiskar Eller mm, någonting sånt Svärdsfiskar som sprängs och ger av sig något cloud av något farligt Ja ritman, visst <laughs> Nej, jag, jag, jag gillar spelet som fan För jag tycker det är as, Helt klockrent verkligen ja, Men Det men är oerhört charmigt. Som, liksom, som du sa, du kommer från vänster höger Det kommer från luften Eh, ibland är det som byggnad där du måste skjuta dig igenom för att kunna gå vidare så de sätter ju stopp, det kan vara bilar sånt som sprängs om du är för nära eh, som sagt, vi tog upp några av djuren, men det blir bara sjukare sjukare djur också det är liksom, det kommer kusser som har spenarna som maskin maskingevär som bara drr, skjuter massor med skott och hur oförlåt som helst, skott är skotten ju över hela banan och sånt där och eld kommer folk som kastar eld, dör du typ direkt av och det är oerhört oförlåtande, men som precis som du sa det finns ett mönster, du kommer dö hundratals gånger men sen lär du och som du tog man kunde ta upp, vad var det vi tog upp där i början, för det var, man har alltid sitt pistol då Revolver, ja. shotgun tar du upp Eldkastare, rocket launcher Molotov cocktail Granater, det är hur mycket som helst Du kan använda och leka med Och så var det någon hal stor handske och grej Man slåss med Och allting, det är bara revolven och och oändligt med skott i det andra Kommer ta slut Men då gäller det att i, när du väl kommer till en fight Där det, står, där det tar stopp Där du måste spöa ett visst antal Ska vi säga vågor av fiender då gäller det att lära sig, det är det här vapnet här. Ta det här på den här, för de här är lite svårare. För jag måste ta död på dem. Speciellt kossen, om det kommer två kosser från vars tal. Det är ju bara att ta det starkaste och ha dödat dem. och nej, Det är hur mycket såna där grejer som helst. Men det gör det... Nu för tiden är det väldigt sällsynt med så här svåra spel. Så det är nästan en frisk fläkt att det kommer så här för jävla svårt. Och det är roligt, men det kommer ju absolut inte passa alla... Men det stora som där spelet har det är just charmen. Det är så oerhört charmigt alltihop. Jag tror att det, det enda du missar tror jag var att du får ju även granater också, vanliga granater alltså ja. att man plocka upp med. Men nej, jag, jag kan inte göra annat än att hålla med för det, det är verkligen det är så jävla roligt på något vis. De, de lyckas ju verkligen slå huvudet på spiken där att det här är ett sånt spel som jag jag förväntar mig ju att dö alltså mm. många många gånger. Men jag är också ganska övertygad om att jag kommer att fortsätta just för att Ah, okej, okay, fan, jag skulle haft det här vapnet när jag gick in i den här fighten. Jag skulle ha bytt till det här vapnet därefter. Sen skulle jag ha gjort... Alltså, man verkligen sitter och tänker så hela tiden. Och det, man lär sig. Man, man, man lär sig hur man ska göra det. Och det är det jag tycker är så himla snyggt. När det är helt random och allting sånt då, då, då blir det alldeles för svårt. Men här går det verkligen så här, okej, okay, fan, fåglarna måste jag lösa på det här viset. kurserna måste jag göra på det här sättet. Ja, jag vet inte ens vad det är, bönderna med högafflar och allt möjligt som också dyker upp efter en stund. De, de måste jag använda det här vapnet på för att få bort så fort som möjligt. De jäkla kaninerna, det är skitroligt verkligen, det är, det är askul. Och jag gillar ju också de här texterna mellan, för det är ju en berättelse hela tiden. Och oftast är det ju det är bara stillbilder. Men karaktären du spelar, han, är ju, han ska ju vara lite där i början. Men sen när han börjar snyfta och liknande alltså det är ju så här Looney Tunes aktigt ansiktsuttryck på honom. Det blir bara så skevt alltihop men det är så fruktansvärt roligt att se när han blir bölig och liksom ska börja grina och så när han tänker tillbaka på sin flickvän som är där ute själv någonstans. Och han måste rädda henne. Det är ju inte det här jag är tuff, jag ska springa och hämta utan han blir verkligen blödig och jag tycker det är så oerhört roligt. Riktigt skärmigt spel. Eh, men Jag rekommenderar att kolla in det. Det, det var faktiskt... Väldigt kul Och det är under 200-ingen att köpa Så det är inte mycket pengar Men var beredd på att det är för jävligt svårt bara. Ja, har, man, har, man inget, har man ingenting annat Och bara sitter och väntar på något annat spel Då, tycker jag det, då är det lätt värt det För du, du kommer kunna lägga det mycket tid i det Utan att komma någonstans alls mm. Så är det, absolut Det är ju Spelsnack den här veckan, det var inte så mycket För vi sitter ju mest och väntar på nya spel helt enkelt Ja, det har liksom inte Dykt upp så mycket Som, som vi tycker är intressant, så ska man väl säga Nej. Kanske. Nej, vi spelar ju fortfarande Realm Royale, nya uppdateringar Och sånt hela tiden, men det har ni fått hört oss Hylla redan, så det, vi hoppar Över det helt enkelt <laughs> Vi hoppar väl in i Nerdsnack helt enkelt Let's do it Vi börjar väl med Nyheten om Anthem Oh. Som är det spel vi hade hoppats att vi skulle sitta och spela, men det har inte blivit. <laughs> eh, Fan, vad är det som har hänt, det nya? Alltså, det har hänt rätt många, eller jag har hunnit läsa rätt många nyheter om just Anthem under den här veckan. Eh, vi kan väl börja med att det har kommit, eh, eller att de har gått ut med att de kommer att göra lite uppdateringar gällande bland annat lotsystemet. Eh, och lite sådana prylar, de har inte varit jätteprecisa för jag har inte hittat sådär jättemycket De tre större punkterna som jag har lyckats hitta är att de kommer att ta bort allt, ja, vad är det, common och uncommon. Det Är det vitt och grönt va, mm. tror jag, I, för de som har nått level 30 Så att det här är ju ingenting som jag kommer ens att vara i närheten av eller röra mig men för att man inte ska behöva hålla på och tömma sin inventory och massa sånt, eller sin bank eller vad fangen kallar det för där eh, allt för mycket när man är ute och farmar efter andra prylar. Eh, de kommer även ändra lite grann på när du ska crafta Masterworks så kommer, det att, kommer de att dra ner på kostnaden i Embers till 15 istället för 25. Eh, och sen det här är också en grej som inte jag har eh, tänkt på riktigt. Men de kommer att göra de här inscriptions som finns på vapnen. Det här till exempel att den ger 10% mer accuracy eller all, ja, de grejerna som dyker upp på vapnerna. Har varit helt random innan. Alltså att du kan få typ så här pistolskada på en hagelbössa typ. Ja, precis. Det ska de ändra på dessutom så att det blir mer specifikt för det vapnet det hamnar på. Såklart, det kan man ju tycka kanske vara en självklarhet redan från början, men ja, ja. Det, det, är de, det är de grejerna de faktiskt har gått ut med att de ska fixa och titta över. Eh, sen för att gå in på de lite sämre nyheterna om Anthem och lite varför jag faktiskt inte det heller skulle jag säga. För att de har ju haft en ganska så hård start kan man säga, de har haft mycket bekymmer med allt. Allt ifrån att det är svårt att koppla upp sig till att... Det här tror jag dessutom du hade problem med ett par gånger medan vi höll på och körde, tror jag. Att den även stänger av sig. Eller åtminstone stänger av spelet. Mm. Eh, och jag läste på Kotaku i morse eh, att eh, det var några stycken som till och med haft, hade haft så stora problem att deras PS4 hade blivit brickade, som de kallar det för. Jag bara antar att bricka innebär... Red Ring of Death, fast för PS4-an istället. Eh, Vad jag hör men... hört så är det inte riktigt så hårt än. Utan, eller ja. Det är ungefär så hårt. Vissa har det bara stängts ner för och att den ja, måste starta om. Precis. Vissa har stått i några dagar nu att den ska bara starta om. Ja. <laughs> så det är det som är problemet. att det är inte, Den har inte riktigt tagit död på hela konsolen. Det är bara att det behöver någon, någonting måste kickas igång exakt. Men just nu är det ju re Det är ju död för dem just nu Eftersom de inte kan något för de väntar på den där uppdateringen eller vad det. Är. Ja men precis Och medan jag satt och, och eh, kollade På just Kotakos hemsida I alla fall eh, och läste igenom Den här nyheten om att det var De hade varit i kontakt med Två stycken i alla fall Som påstod sig att deras PS4 var alltså Helt stendöda De reagerade inte på knapptryckningar Ingenting i stort sett eh, men det var också två stycken vad jag kunde få ut av nyheten. Men det var ju väldigt många andra som hade haft problem med just med att Anthem stängs ner och du loggas ut. Även att PS4 startar om eller att du kickas ut i hemskärm och massa sådana prylar. Den nyheten är ganska så lång så jag tänker inte läsa upp den eller någonting sånt. Men ni kan ju gå in och läsa den om ni är intresserade eller om det är så att ni känner att ni har stått, stått, äh, varit med om samma bekymmer. Kan man säga. Eh, däremot så kom det bara någon timme där senare. Jag tror att den nyheten nu en uppdatering till den här. Där ni som har haft problemet med att PS4 inte startar upp igen ordentligt. Eller att ni har problem att starta upp den snarare. Eh, det finns en lösning för det. I alla fall för PS4. Och det är att starta upp PS4 i safe mode. När ni startar upp då. Det gör ni genom att hålla in startknappen lite extra. Alltså inte hårdare. utan längre. Tills ni hör två pip ifrån PS4. Då kommer den att starta upp i safe mode. Vad jag har förstått. Och där kan ni välja eller göra ett val. Som är att rebuild database. Så kommer den att eh, ja, göra just det. Sedan kommer den att starta som den ska. Det här är åtminstone vad... Uppdateringen på nyheten just från Kotakos hemsida säger att det kommer att göra. Detta har också gjort att jag, jag är inte är jättesugen på startup, starta Anten för att få det här bekymret. Därav att jag inte är jättesugen på att sitta och spela det. Jag tycker spelet är skitkul faktiskt. Trots sina bekymmer så är det ändå ett spel jag skulle kunna tänka mig att sitta och spela. Men jag är inte jättesugen på att mitt PS4... Ska behöva rebuild database Det känns inte som en grej Jag är sådär jätteintresserad av mm. Och sen är det ju Det mesta av problemen som Sagt är på PS4 Det har ju hänt på Xbox One också för några mm. Mm. Men jag läste också att Vissa har fått pengarna tillbaka För Anthem ja. av Playstation Dock inte alla utan nej. det beror helt på vem du pröver med vem som du sitter och pratar med deras support verkar som. Ja. Så det är inte någonting de har insatt att alla som är besvikna eller de som har haft problem med Anthem kommer att få pengar tillbaka. Vissa har fått det vissa har inte fått det och det är väldigt otydligt vad det är som händer där. Men nej, det är ju inte en jättebra start för Anthem så mycket kan man ju säga. <laughs> nej, alltså de verkar haft många bekymmer på många olika plan, så kan vi väl säga. Och jag tror, så som jag tydde nyheten var också så att det var väl just den här personen som hade fått sitt PS4 totalt kraschat som fick pengarna tillbaka, va? Okay. Jag tror det i alla fall. Så, så, så förstod jag det åtminstone. Men det är ju bara hoppas på att ingen, ingens PS4 dör helt och hållet, för det vore ju riktigt jävla tråkigt. Mm. Nej, det ska vi se om det här spelet kommer överleva allt det här, för den stora besviken hittills är för mig är ju Crackdown 3. Mm. Men det här är också där och tävla nu tack vare att det är så... Jag tyckte ändå spelet var bra, men det är ju absolut, om man jämfört med vad de är ute efter med spelet. De pratar ju om att det ska vara som Destiny, att det ska leva i tio år. Mm. Och Håller de på så här så har de ju ett, tappat största delen av sin fanbase redan om det börjar krascha för alla. Ja. Två, alla som var i om de skulle köpa spelet kommer ju absolut inte köpa spelet efter vad de har hört om allting och vi som tyckte att gameplay var kul men det fanns inte tillräckligt och sånt där vi kommer inte heller spela det för ett, det som vi sa att det är fel i nivåerna att det ska vara svårare ju fler man är nu är det ju svårare ju färre du är ja. det är det vi har ändrat det ligger ju inte på prioriteringen just nu, eftersom allt annat skit som kraschar allting är det som måste prioritera. Det är ju att jag kommer inte ju in på Anthem på ett bra tag, för det här är ju inte någonting de har fokus på överhuvudtaget att ändra det som faktiskt behövs i spelet, som jag tycker, som är så här självklara grejer. Nu har de tagit upp vissa grejer, så här små grejer som kanske är snabbt avländer mig inte det stora hela. Och det gör ju att The Anthem, det, det kommer samla dem för mig. Det, jag kommer inte komma in längre i det här. Och det jag, Nej, det här kommer inte kunna gå bra för dem. Jag kan inte säga att det här ska hålla i tio år så, som de har startat. Nej, och sen gick de väl ut med förra veckan med att de åtminstone hade en 90 dagars plan, va för uppdateringar och lite sådana saker. Och då pratar vi inte uppdateringar som ska lösa bekymmer utom uppdateringar för, så, för lite nya utseenden, lite nya sådana grejer som de hade. Den var inte heller jättespecifik eller så. Utan de berättar ingenting exakt vad de skulle släppa eller någonting sånt. Utan mera bara så här. Åh men vi har en plan för, för tre månader framåt. Att det här är det. Vi kommer att släppa mera grejer. Vi kommer att göra det och det. Jag känner ju att det är ju inte det jag vill ha. Jag vill ju ha spelet fixat till att börja med. Innan jag kommer att ge mig in i det igen. Uh, plus att. Ja alltså. Jag, jag, jag hade ju vilja vara en av dem som fick pengarna tillbaka, som jag ska vara helt ärlig För att det, Så här långt efter launch borde inte problem, borde inte såna här problem finnas, tycker jag, åtminstone. För jag menar vi bara kolla på alla andra spel. Finns det något spel som du kan komma på så här, Nick, som har släppts på det här viset? Ja, vi har ju några som Det nästa, tog ett år för att fixa sådana där. Och det är ju bland annat No Man's Sky som var den ja. stora besviken. Och det sa ju folk sen att det blev bättre. Vissa sa. Och de fick ju en remake. Absolut, det kan ju hända, men det är också... Problemet De hade ju var att de snackade för mycket. Mm. Här är det ju problemet med att ingenting funkar. Det är ja, men exakt. Jag inte det, för, för No Man's Sky var ju mycket mer att de lovade mer än vad de mm. faktiskt hade. Alltså, det var ju inte så... Det var ju inte... Det var ju inte det kraschade ju inte på de här sätterna till exempel. Ja, Eller var, var såna här bekymmer som de har som Anthem har nu. De där var ju. Om inte jag kommer ihåg det fel i alla fall. Så var det väl bara så att det var ju. De hade ju väldigt mycket mindre än vad de faktiskt lovade från början. Ja, mycket sådana där. Och det är ju det som är, jag Först kommer upp också i huvudet, det är ju typ Destiny och sånt. Ja. Det är ju samma sak där. De hade en tioårplan, men folk springer igenom spelet och sånt. Och det är det som är liksom det gnälliga. Här är ju liksom. Det här är ju mycket mer utöver det. Det mm. de kraschar PS4 ja. <laughs> det som, Nej, Ett spel ska ju inte kunna krascha en hel konsol på det där viset i dagens tid, tycker man. Men på något sätt har ju EA och Bioware verkligen lyckats släppa sån skitkaka som allting är fucked up på. Ja, det, liksom folk gnällde på betan, men det här är ju ta mig fan ännu värre nu. Jag, jag börjar ju jag nästan tycka synd om dem faktiskt, för att jag... Är i den åsikten att varför sköt man inte upp releasen istället? Mm. Efter betan. Ja, med så stora bekymmer. Även om det bara är en vecka kvar till release. Med så stora bekymmer som de hade på betan. Så tycker jag att då borde man säga okej, okay, fuck. Vi skjuter fram det här två månader. Mm. Bara för att ha tid på oss. Att än en gång gå igenom allting. Fixa ordning allting. Och sen släppa det ordentligt. Eller till och med kanske ha en beta till där folk får testa för att se. Just bara skicka in så många människor vi kan bara för att se hur mycket, hur mycket sådana här bekymmer de hade. För jag skulle tycka det var superintressant om någon faktiskt gav dem frågan. Har de haft de här bekymmerna på betan redan? Mm. Alltså att PS4 stängdes av, att du blir utkickad, att du tappar con connection. Alltså allting sådant. För jag menar, då är det ju ännu konstigt att man inte har löst det nu. Nej. För jag menar, vad är det nu? Den 22 släpptes det, det är två veckor sedan då, ungefär skulle man kunna säga, i runda slängar. Mm. Och det är fortfarande är bekymmer. Och jag vet inte hur många uppdateringar de har släppt däremellan. Mm. Och grejer som de fixar och som du tog upp där med, ja men det här är olika på vapnen och olika mm. uppdateringar att det är så här specifikationerna inte passar. Det är så här... Hur länge har inte Destiny funnits? Hur länge har inte Division 2 eller Division funnits och liknande spel? Små grejer som är bara slarv att ni inte har tänkt till det här hela vägen. liksom. Och spelet är inte. Det finns inte tillräckligt spelet som det är tycker jag. Eh, det Och sen de här krascherna. Alltså för spelet från grunden som det verkar är inte tilltänkt. De har inte tänkt hela vägen. Alla sådana här små grejer så här, som de, du tog upp tidigare det är bara slarv. Det är ju så här självklarheter som borde ha varit för det finns spel innan ni kan kolla på hur det ska funka. Det är liksom ja men ni har, ni, tänk, ta, tanken är ju att de ska kopiera rakt av. Mm. För de har byggt sitt system så. Men ändå gör de inte det ordentligt. Okej, okay, då är det slarv. Vi har de här systemen, Ja men Javelin det är bra det är det ni har, bra, ni har väl bra, vad är resten av tiden ni har lagt, vad är allt annat nej, det är så mycket slarv och dumma val de har gjort under hela det här. och jag vet inte om det är ledningen, eller om det är EA som har stressat Bioware, eller om det är Bioware som liksom bara, ja ah, men det här är en cool idé, men de har inte hjärtat i det, jag vet inte vad problemet är, men problem finns ju tydligen mm. och det här spelet kommer inte kunna räddas så som jag ser det, för det är för mycket. Inte bara de stora krascherna, utan små där bak som borde vara självklarhet i dagens läge när det finns så oerhört många spel som har kört på samma koncept i flera år. Mm. Nej, ensam, mm. det är inte bra alls. Det är så mycket slarv. Nej, det är synd vet, för spelet, det är ju kul ibland. Ja, men exakt. Och jag vet inte riktigt vad de ska göra för att få tillbaka spelare. i mitt läge, eller I mitt fall så Tror jag, Anthem kommer nog ligga kvar på min hårddisk ända tills det kommer ett nytt spel som behöver den platsen. Mm. Just eftersom att jag bara har den, vad är det, 500 giggaren och när det kommer ett nytt spel som måste installeras eller som jag vill, som, som kommer, nysläppt om man säger så då, då kommer det nog få stryka på foten. Men fram till dess så kommer jag då låta det ligga kvar och potentiellt gå in... Någon gång i alla fall Och kolla om det, om det är så att de har fått igång det, Eller får det att funka bättre För jag bara misstänker att de kommer ju bara tappa Fler och fler följare På, på det här På att de har de här bekymren För jag menar bara den här nyheten Att, att det faktiskt Kraschar PS4 och nu Ja jag vet att det kommer upp en uppdatering Som ändå gör att PS4 är inte död Absolut inte Det går att få tillbaka den men jag menar bara risken av det. Liksom. Ja. För när de när de har stängt av dem på det viset så har de ju dessutom. PS4 har ju känt av det som om du hade dragit ur sladden. Eller du fått strömavbrott. Eller du har fått, så den har ju gått in i snar. Den säger ju att du har stängt av dem på ett felaktigt sätt. Och jag menar, den, den vill jag aldrig ha när jag startar upp min PS4. Jag, jag blir lika orolig varje gång Även fast det kanske inte är någon fara Så blir jag ju fortfarande så. här: Ooh, Jag vet ju när Flickvännen min till exempel har stängt av PS4 Ibland I början ska jag säga, inte alls nu längre utan, Men man får den här lilla Känslan i magen eller i halsen Liksom så. Ooh, Om de inte vill att jag stänger av den på det sättet Då, då är det ju någonting som, som gör att jag inte bör göra det mm. Någonting bör ju då kunna ta Skada av det Ja, uh, uh, uh, uh, mm, Tuff start mm. Vi får väl se vad, vad, om de lyckas komma tillbaka överhuvudtaget Nej, Jag har att min fil Devil May Cry kommer snart Så jag tar ah. den på en gång Just det, det är sant, det kan behövas plats ganska snart alltså. Ja. Det har du rätt i, fan, det har jag inte jag tänkt på ens Hela tiden någonting <laughs> uh, Utöver det så kommer ju Pokémon Sword and Shield Trailen I veckan Uh, för de som tror att det, det kommer en nyhet idag eller om det var igår, den här uh, Pokémon Gun. Men den är falsk, den ska ni inte tro på. Vänta nu, vad, vänta nu, vänta nu, vänta nu. vad har jag missat för någonting? Pokémon uh, Gun? Ja uh, Jag skickade en länk till dig men du kanske inte såg den. Det är en tidning, Nej, det, jag. det är någon som har dragit Pokémon Shield and Sword har ju det här varghuvudet uppe på uh. sig med Pokémon Gun så ser det ut som att det är vargen som sätter på någonting. Så då har de gjort det ett fult märke. Och sen är det tidningar som är amatörer som har tagit upp det och har sagt att det kommer tredje spel också av Pokémon Gun fast det är en varg som står och sätter på en pistol som det ser ut. Men det är inte läget. Så bara på <laughs> Sword and Shield är det som faktiskt är tillgänglig eller kommer. Men vad då? vadå? Väntar, menar du allvar att det är så det har gått ut på riktiga tidningar? Mm, IGN, ja, det var den jag skickade, att tidningar har lagt ut att oj, oh, det har läckt nu att det kommer ett tredje... Nej, kolla närmare så ser ni varför det här har gjorts. Det är bara en meme. Internet är bra i många lägen. Kanske inte alltid, men många. Mm. Eh, men helt enkelt, det här är det nya Pokémon-spelet till Nintendo Switch- Eh, nytt eh, Som de alltid gör. Ny landskap. Liksom stad och gejer. Det är en. Eller en ny karta ska man säga. Det är en, nya Pokémon. Vi fick bara se starter Pokémon har jag för mig som var nya. Jag tänkte jag på inte dem. på några fler i alla fall. Nej, det var ju. Det. De tog egentligen inte upp någonting. Vi fick inte se hur de ska fånga Pokémon. inga gymbattles, ingenting. Ja, men lite va? lite vad? Inte gymbattles, men däremot hur du fångar, eller snarare så här. Du, du får ju se i trailen när hon kastar, eller när. Jag kommer jag inte ihåg om det var han eller hon, men vi säger hen Kastar en Pokéboll, och den gör den här klassiska Pokémon Go's eller alla Pokémon har ju varit så. Den gör den här klassiska skaken. Ja. Sen, sen hur du gör det Det, det berättar de ju inte men, men man får ju se en liten klipp där Som ändå kan hinta Om det, Jag vill ju få för mig att, Tror du verkligen att de kommer gå tillbaka till att bara Kasta en boll det, det, Alltså jag Eftersom det här inte heter på Come and Go så hoppas jag verkligen inte att de använder Pokémon Go-stilen. För den är helt värdelös. Och det kommer jag att, att jag absolut inte kommer att spela det spelet. Ja. Och det är ju det som är grejen att det här tailen sa inte mig någonting. Vi fick se att de slogs. Vi fick inte se någon menyer. Vi fick se att de fångade en Pokémon. Vi fick inte se hur de fångade menyer. Han sa att det här kommer att vara för gamla fans och nya fans. Så fort de säger någonting om nya fans så blir jag illamående. För att det betyder <laughs> att de har ändrat på grejer jag hatade Pokémon Sun and Moon för att de ändrade liksom så mycket i det spelet som gjorde mig avskyvärd. Eh, Pokémon Go-spelet tilltalar mig inte alls för de tar bort allt som gör att eh, spelet är ett RPG som man vill ha av Pokémon-spelen. De senaste två spelen har tagit bort oss gamla fans helt och hållet. Och det är det jag hoppas de ändrar. För det som jag tyckte såg okej okay ut grafiskt såg det okej okay ut. Intressant. Jag hade hoppats på mer. Det, uh, hur, ni har haft så jävla många år. Det här är det spelet som ni har förstorat. Det är precis vad vi alltid velat haft. Ett ordentligt Pokémon-spel på en konsol. Men för mig, jag tyckte inte det kändes tillräckligt. Allt de pratar så vet jag att jag har varit så sjukt på dem. Så jag kan inte lita på dem förrän jag faktiskt få se vad de gör. Är det Pokémon Go-stilen som jag hoppas att det inte är för att det andra Pokémon, Let's Go, Eevee, det har ju Go i namnet. Så jag hoppas att det inte har någonting med det här spelet att göra eftersom det heter inte Pokémon Go. Mm, mm. Sword and Shield, jättetöntigt namn. Vad <laughs> försöker de göra någon jävla riddare historia av det? Där. Jag tyckte det slät så jävla töntigt alltihop. Coola så här, emblem och sånt, men inte i Pokémon. Mm starter pokémonen. Du, ja, precis. Vad tyckte du om starter Pokémon. Jag, an, jag antar mm. att det är starter pokémon Pokemo, äh, Pokemon, pokémons. Ja, äh, pokémonsen och i äh, alla fall de tre i slutet där. Ja, det är starter pokémonen som kommer vara. Mm. De ser ju bättre ut än vad typ två generationer har gjort nu i alla fall. Jag tycker de senaste pokémon som har kommit innan har sett för jävla ut den största delen av dem. Mm. Nu har vi fått tre stycken och de påminner mer om klassiska pokémon. Ja. Dock tycker jag att de påminner väldigt mycket av Pokémon som redan finns och Så jävla mycket fantasi kan de inte ha Men de ser i alla fall bättre ut om De påminner om klassiska Pokémon Än den här som vi har fått tidigare Där det är, jag vet inte fan vad de har tänkt med Så jag vill bara se mera av olika nya Pokémon Jag vill verkligen se att vi får klassiska fighting-systemet Klassiska gym -battles. Vill de ha det här andra skiten de hade i Sunnymoon Absolut, ha det på sidan av så inte jag behöver röra överhuvudtaget. Men jag vill ha klassiska gymbattles, klassiska fighter fånga Pokémon på ett klassiskt vis och ingen jävla Pokémon Go. Vill man slås och sen kasta med sin jävla apparat, fine. Men låt mig få slåss i alla fall. Låt mig få XP för den där här klassiska. Det är min Pokémon jag slås med den, den får XP. Inte jag kastar Pokémonboll, alla får XP. Men skärp er, det är så jävla töntigt. Jävla Pokémon för babysfasoner. Och visar sig att äh, men vi ska ha som Pokémon Go vi ska ha som Sun and Moon då kommer jag droppa. För det enda som får mig att köpa ett Nintendo Switch nu det är att det här är det Pokémon-spelet jag faktiskt vill ha. Mm. Gör de inte det då kommer jag bojkotta min Precis som jag gjorde med Wii U Jag vägrade köpa Wii U Jag kommer boykotta Nintendo Switch för all framtid också Om de fuckar upp det här För Pokémon tycker jag är en så pass viktig liksom, del Som alltid har funnits i mitt liv Men senaste åren har de fuckat upp Gång efter gång efter gång Och det är inte att jag blir blivit äldre Utan det är spelaren blivit så jävla mycket sämre Vad tycker det är du? Så jävla Nej, det är, de så är så jävla bakåtsträvare Det är så jävla bakåtsträvare Barn oh. har alltid kunnat spela, men jag spelade om när jag var liten. Ja, oh, nu ska vi göra personer för alla barn nu för tiden dumma huvuden. Nej, det är de inte. Det är ni som är så jävla trågsynta. Helvete! Oh. Oh, Vad tyckte du? du? så en jävla jävla bakgrundsträvare. Men, eh, är det är ändå åttonde generationen det här var nu, med Pokémon som släpper. Minst skulle jag säga, ja, men det är väl något sånt. Jag tror att det är åttonde i alla fall, jag tyckte det stod så någonstans. Eh... Jag tyckte nästan Starter Pokémon såg fruktansvärt lika ut. Alltså att de påminnde om varandra till och med. Alla tre. Okej. Okay. Men det kanske bara var jag. Jag tyckte de såg samma runda konstiga huvud. Lika, ja i och för sig. Lika stora har de väl alltid varit typ. Men det kändes liksom som att det bara var nya skins på samma Pokémon typ. Ja. Uh -huh. Och det kanske är det de är ute efter, det kan det vågar inte jag svara för så här. Men de såg väldigt, väldigt lika ut åtminstone. En var ju en kanin, en var en groda och en var något Jo, men fågir. de har ju exakt samma huvud, alla tre ju. Jo, men det är ju. Det, det är därför jag tycker de ser ut som gamla Pokémon, för att se så. Men det är som den här kaninen, vi har ju en kanin sedan förut. Det är bara att den här är eld och det är det som jag tycker att mm. de känns lite slött. För att det känns som att vi redan har de här Pokémon, bara för att nu har man de fått andra krafter. Mm. Men jag är ändå glad att de fortfarande ser, att de ser ut som gamla Pokémon. Men jag förstår exakt vad du menar med att de ser ju liksom ut som någon kidseja Pokémon gjorde förut. Och ja, exakt. Men, och samtidigt så vet jag, jag... Jag ska nog kolla på trailern en gång till. Alltså, men jag kan inte komma på att jag såg någon mer Pokémon jag inte kände igen. Nej. Så att det kommer ju dessutom betyda att vi kommer att ha alla generationer med oss i stort sett. Det vi, I det här spelet. Det har vi alltid haft. Det är bara frågan hur det? De, Ja, då har jag alltid haft eh, det är bara att, alltså, Alla Pokémon har alltid funnits Det är bara när man mm. träffar dem och sånt där Oftast får man ju typ första två, tre städerna Är det ju bara de nya, nya Och sen mm. stöter man på en Efter någon lite då och då från de olika generationerna Men alla generationer har alltid funnits ah, okay. Sen är det ju, varför det är spel Det är att alla Pokémon finns ju inte på båda Utan man måste göra ha en här, en här och sen ja. är det klassiska Cerebi och de där finns ju typ aldrig, de måste man hitta på events och sånt. Ja. Men för jag också för mig att vi såg bara lite olika random av de, från de gamla generationerna och så är det bara mm, de här tre. För det var ju bara de tre de nämnde i slutet i alla fall. Så. Exakt, exakt. Men sen kan jag ju göra dig lite glad i alla fall för tittar man ganska noga så ser det faktiskt ut som att de har en halv, eller snarare, det ser ju faktiskt ut som att de har en, en fighting mekanik i alla fall. För visst är det är det i fight är det mot den andra spelaren som det ser ut som att de faktiskt slåss mot varandra Eller är det faktiskt mot Pikachu där det ser ut som att de faktiskt slår till honom Det är ju på någon de faktiskt slår med varandra Ja. Så, men det, hade de ju, det har de ju i Go också Att det är fighting, det är bara att de har tagit bort helt och hållet i fångandet Att du måste mm. fånga för att kasta Och det är ju det som, eftersom man inte fick se menyer så vet jag inte hur intensivt nej, det är nej. Jag hoppas bara att det är klassiskt på båda dem och att de ja. inte tar in Go överhuvudtaget. För det är ett stort jävla skämt. Ja men det, det jag, jag, jag, jag vet inte att jag kallar det dig bakhållsträvare. Men jag kan faktiskt hålla med om att... Ska de göra ett nytt stort spel. Då vill jag nog också ha det här lite grann. Med att jag kan levela upp den Pokémonen jag vill. För det är vad jag kommer att ihåg. Jag tyckte var roligt med det gamla. Dock irriterande som fan. Nu måste springa runt med en Pokémon. Och köra den hela tiden. Och försöka få den att levela upp. Men det var ju också det som var roligt. Tyckte jag att faktiskt försöka Få din favorit extra stark mm. Så att det, det håller jag med om Visst, det, det skulle de väl kunna få gå tillbaka till eh, Samtidigt så tycker jag världen ser Intressant ut Jag skulle nog faktiskt vilja springa runt där Om vi säger så då För att, Visst fasiken stod det att det var Ingame men inte färdigt ja. Delar ut av det Ja men det ser ju schysst ut och allting. Om vi mm. fick se kartan så såg ju intressant Det fanns mycket såg väldigt li exakt likadant ut på kartan vad man så men sen ser det väl kanske lite annorlunda när man kommer närmare. Det var ju typ högst upp var det snö, eller näst högst upp var det snö, och sen var det resten bara grönt. Så det är inte jättemycket variation på så sätt som jag tycker att kunna varit, som det har faktiskt varit i andra spel, men sen får man väl se hur det är stad till stad, och det såg ju väldigt, helt okej okay ut, intressant. Mm. Mm. Nej, men det, det ser okej okay ut. Jag hoppas bara att de håller Pokémon Go till bebisfasonerna och så gör vi det här till ett ordentligt RPG och faktiskt gör det bra och som du tog upp det här, att man möter en och en. Det är ju det som jag älskar med spelet, att sitta de här random countries åt. För om jag... När det lägsta jag har spelat på ett Pokémon-spel tror jag är... Och när jag har spelat igenom hela, det är 99 timmar. Mm. Och det är lägsta. Och tills de här och som jag absolut... Ja, förutom Sun and Moon då jag tror alla har tre timmar, sen... Bröt jag nog av skivit. Så, så jävla dåligt spel. Men, så Men vi, kan alltså, vi kan alltså säga i slutet så här att vi, vi är ändå lite nyfikna på vad de ska göra med det. Har de ett klassiskt Pokémon-koncept, ja. då är det dags att köpt. Då kommer jag köpa en ny konsol, jag kommer köpa allting. För Pokémon betyder så mycket för mig att jag köper en konsol enbart för det spelet, om det är så. Mm, mm. Men fackar de upp i det blå igen och liksom gör allting. De gör Pokémon Go och de gör Sun and Moon återigen. Då är Pokémon Company död för mig helt och hållet. Jag vill aldrig se någonting av dem igen. Mm. Eh, ja, men då, då skulle det vara jävligt intressant det här skulle jag säga. Jävligt intressant. Nej, fy fan vad de har gjort med besviken på sig. Nu blev jag bara arg. Jag jävla arg just nu. Helvetet vad de håller på. Oh. Nej, jag måste få andas ut och ta någonting faktiskt som är bra här i världen. Och jag vill Let's snacka om Sebastian Bach Eller Bach som man säger eh, Mitt liv och Skidrow Eller som den heter på riktigt Eighteen and a life in Skidrow eh, Sebastian Bach bok eh, Skriven av honom Och jag vill speciellt prata om ljudboken Som jag lyssnar på där Som eh, han själv eh, Skriver och läser upp den Vad som gör att det är bra att lyssna på ljudboken att det liksom, är han som läser den är att inlevelsen är bra men det är allt runt om han stannar ju i boken flera gånger och drar in extra grejer ibland är han så här, alldeles nervös och han bara, jag måste gå och stärka mina nerver lite och bara här, helt plötsligt ta typ, som är så jävla roligt att sitta och lyssna på han tar upp dikter som han själv skrev när han var litet barn och sitter och asgarvar över hur dåliga hans dikter var. och massorna Han kan sitta och läsa liksom ett kapitel och helt plötsligt bara börja garva. och Sen sätter han, sätter, liksom pratar han med dig som lyssnar att jag sitter och läser här nu och det är ju så jävla sjukt. och Han börjar prata med det. Så jag, Ljudboken är som en för han har ju, man märker att han har fria tyglar. Han säger och gör exakt vad han är. Han, har, han sitter och röker på i när han liksom läser boken. Och han är helt öppen med det. jag sitter här, röker lite bra och lyssnar vad jag gör nu. Och drar in ett riktigt jävla halsblås och grejer. Liksom upp, bara uppläsningen är helt klart värt den här boken. Hans liv i boken är intressant. Det är ju från hans barndom och såhär klassiskt och allting. Det jag saknar i boken dock är just Skid Row. Det är Sebastian Bach med alla andra rockstjärnor. Men bandet hör vi ingenting av. Han nämner dem men man får inte höra någonting om. Det är lite synd eftersom de, med liksom han var i Skid Row 1987 till 1997. Han var där i 10 år. Och vi får något namn inslängt här och var men inte så mycket om bandet. Jag antar att jag har kommit ungefär halvvägs i boken men jag ville nämna det för jag tycker nu är så bra. Jag antar att det kommer att bli mer när de väl börjar splittras. Men just nu är det bara att sitta och liksom röka på och ta knark och med Metallica och Slayer och ditten och Datten Och det är väldigt många personer man känner igen som man tar upp i boken. Men inte sitt själva band. Det är det som är så sent. Och jag gillar Sebastian som fan han är störtsjön Men det är bara han egentligen som jag har koll på i Skidrow. Jag hade ju hoppats att få lite mer erkänning av de andra bandet också och få lite mer och det får man tyvärr inte riktigt här. Men jag kan varmt rekommendera och jag rekommenderar boken också för det är bra med sköna bilder och sånt. Men speciellt ljudboken och jag lyssnar på den via Storytel. Så kolla in den. Så jäkla bra och det finns många bra men när det skrivs så vissa är ju liksom Vissa gör det svårt. Många är inte så här. Jag försökte läsa Lemmis. Och har svårt med det. För han spår det överallt och sånt här. Sebastian gör det bra att... Han berättar historia. Ljudboken så är det ju ändå... Det är många avbrott. Men han tar upp det sen bra igen. Och han säger verkligen... Nu kör vi till avbrott och nu sätter vi igång igen. Och gör en sån grej istället för som Lemmis. Som bara kunde dra iväg i fyra-fem sidor. Om någonting helt annat. Så det är liksom... Han är... Han skriver bra, han berättar bra och det är väldigt bra historier. Och bäst av allt, det här är ju under en tid där jag faktiskt lever. Under 90-talet, visst jag var litet barn, men jag levde i alla fall. Många andra så här rockstjärnor och sånt man har berättat om det ju innan jag är född. Så det här i alla fall, man kan förstå tidsåldern på något annat sätt. Mm, mm. Riktigt bra, jag rekommenderar så fan. Nice. Det var väl det jag hade idag va? Jag tror det i alla fall. Alla avsnitt hittar på bloggen abitavnördness.blog.se ni att lättast via Facebook facebook.com slash och eh, på Youtube har vi ju Adon co Måndagar, Far Cry New Dawn Onsdagar, Gears of War Fredagar har vi Unravel 2 eh, Kolla in det och sen eh, så fort, eh, vilket är nästa spel det är ju Devil May Cry kommer så kommer vi köra en abbon på det så ni får se det också eh, Men tack så mycket för den här väskan så hörs vi nästa vecka igen har det gett. hejdå! Klingeling!